Верхня скринька порожня, у нижній книжка у темно-сірій валіторці. Ніка не зразу змогла її дістати, довелося навіть трішки підсунутися до краю. Цей порох пробудив у плечі гострий біль, але фоліанти з рук вона не випустила. Нарешті вдасться хоч щось почитати. Під паліторкою виявилась не книжка, а щоденник. На зжовклому, хоч і добротному лискучому папері, рівні рядочки виведені дрібним каліграфічним почерком. Ніка зачепилась поглядом за перше речення і вже не могла відірватися. Відтоді, як не стало сестри, у мене ніби половинку серця відтяли, а другі половинці з того самого дня постійно лячно. Вона завмерла у чеканні. Мені весь час здається, що ось-ось Марина, тато казав Мариля, оживе як спляча царівна у добрій кашці, що все знову стане таким, як колись. Ми будемо плавати на човні, зривати білі лілеї, виходити на гору і милуватися нашим селом. Ми – це Марина з Тимошем і я з Левком. О, дитяча наївна віра у дива, натомість нові втрати. Коли забирали тата напівроздягненого, а та вереснева ніч була дуже холодною, зляканого. Я його таким ніколи не бачила, і це просто нестерпно згадувати. Мені здавалося, що хтось виймає з мене і другу половинку серця. Мій любий, мій найкращий у світі татко, мій надобріший друг і захисник. А тепер померла мама. Мій світ обмежений мурами маєтку, і він такий неприкаяний, та крихкий, і такий самотній-самотній. Але все, що поза ним, Ще не певніше, воно лякає і спричиняє напади паніки. Я наче равлик, якого витягли з його мушлі і кинули голим на гарячий пісок, під палюче сонце. Як боляче! Що б я робила без няні Мар'яни? Не всепуща моя рятівниця. Скільки її пам'ятаю, вона завжди кудись поспішає, завжди у неї купа справ. Навіть тепер, коли її ніхто не змушує щось робити, вона цілими днями зайнята. Протирає водою зоцтум люстри і келихи, хоч жодного вже ніхто у нашому домі люстер не запалює, і не п'є вино з келихів богемського скла. Чистить столове срібло, хоч його зразу ж доводиться ховати якомога далі від чужих очей. Натирає підлогу, свариться із солдатами, які гарцюють у нашому маєтку, як дикі коні, дбає про те, щоб я не вмерла з голоду. Я люблю її, але ми так мало говоримо, і це змушує мене більше думати, а відтак з'явилась потреба писати. Десь прочитала, що писання може бути своєрідною арт-терапією. Але, здається, то малося на увазі творчість, вірші, проза. Я завжди хотіла стати художницею, але не письменницею. Отож, просто уявляю перед собою когось, з ким би хотіла поговорити, і говорю... Нас називали осадниками. Але це не так. Колоністи-осадники після Польсько-Совітської війни отримали великі наділи на цих теренах безплатно, просто так. Хоча, мабуть, все ж таки не зовсім просто так. Вони мали укріплювати дух Другої Речі Посполитої на Східних Кресах. І держава щедро віддячувала їм за це. Мій тато придбав цю землю за свої Кремнім. Він трохи зібрав грошей за свою викладацьку роботу, а ще взяв кредит у банку аж на тридцять років. За ці гроші і купив землю, на якій збудував дім і заклав сад. Тато завжди мріяв мати такий маєток, щоб поруч і річка, і ліс, і гора. А ще його завжди вапила старовина. Колись він розповів мені, що на цій горі давнину, за часів литовського князювання, стояв замок. і Він належав шляхтичеві, з таким же, як у нас, прізвищем. Достеменно невідомо, чи був то хтось із татових предків. Документи не засвідчували, але й не спростовували цього. Замок кілька разів спалювали, то турки, то татари. А пізніше, вже понівечений, розібрали по цеглинці свої ж селяни. Тато думав навіть збудувати дім на тому місці, але під горою затишніше, ніж на горі. Отож, Переселився він сюди добровільно. Ні, мабуть, я знову пишу не зовсім точно. Оселило його тут кохання. Велике, шалене, палке з першого погляду. А з точки зору вічно правильних обивателів дивне і якесь трохи ненормальне. А хіба можна говорити про добру волю, коли це божевільне почуття налітає як вихор підхоплює тебе, мов, крутіш, «Захоплює кожну твою мозкову звивину, кожну клітину тіла, і ти вже усі свої помисли і дії підпорядковуєш тільки йому». Тато одружився пізно. Колись я його запитала, чому він такий вродливий, я завжди вважала тата найвродливішим чоловіком у світі. «Так довго був сам». Він засміявся. «Чекав твою маму. Спочатку, поки вона народиться, потім, поки підросте, а тоді, поки закінчить гімназію». Пожартував, звісно Але зустрів він її справді пізно Вже 35-річним Викладав математику В гімназії на Холмщині